היפופטן. ערב טוב לכולם, היום התארח, וכננו הוא האיש המעצבן ביותר בעולם. איחס! אוף זה די כבר. יש לך ליפסטיק ממני. כן, יעקב, מה קורה? מה הבאת לי מתנה? הבאתי משחק. איזה משחק? זה משחק טריוויה לבדוק אם אתה כזה חכם. ברור שכן! אז קדימה, זרוק את הקוביות. בבקשה! איי! לא עליי! אמרת לזרוק? לא חשוב כבר. אלה מי לחזור כאילו מה אני לזרוק? לא כל פעם יש לי דילמה חדשה אם נבוא לכאן או לא. אתה בדילמה, אתה בדלי למה! גם הוא לא ידע אם נבוא לארץ, אתה... דלי למה, לא יודעת! די, די, די, די, די. די, די, די, די, די. דלי לארובה, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, היי, מה אתה עושה? בדקתי שזה לא פלייבק, שהכינו לטקס, שאתה באמת מדבר. יעקב! די, די. נשמע עצבן? הגיע הזמן שאעזוב! אז גם אני אעזוב, בהפגנתיות! הפגנה! לא חושב על מה! למה אתה מפגין? לא חושב על מה! אתה לא תופס, נכון? לא, מה? אני עוזב על באמת. אני עוזב על באמת. קיבלתי הצעה לעשות תוכנית עם בובה בערוץ הילדים. תוכנית עם בובה? התחנה דאגה לגבות את הקריין, ומקווה שציירו לו גבות לקריין החדש. יק! הנה בוא יושב, זה המחליף. כן, אני מעולה. אתה דופק פה כרטיס כל פעם, ועוד זאת נסיעה אתה מקבל בסוף החודש. ציירו לו גבות בזמן. והנה העבודה שלך, אתה יושב מול האיש הירוק הזה ומתפלא כל הזמן, זה מה שאתה עושה. אה, באמת? כן. יופי, יופי. זה האיש המעצבן ביותר בעולם? וואו. ביי, להתרוד. להתרוד, ביי, אז מה, איך הגעת לתפקיד פה? אמי היית צריך לשכב עם האשה באמבטיה? יק! כל כך מצחיק! זה אחלה. הוא לא מתעצבן, אמרות לך את הגבה אולי? יק! באמת הייתי צריך ללכת לעשות כבועות אצל רחל הקוסמטיקאית? אני אבטל את התור עכשיו. יק! זה הנייק המפורסם! מה אתה מצלב? לא מצלב! העור שלי רגיש, זה לילדים שלי, תחתום בבקשה בשבילם. יצאו לך ילדים תגיד, עכשיו ברצינות, איך ההצלחה השפיעה עליך? מה זה, מה זה, הטסריון שלך, אדוני? אתה, מה קורה? איך ההצלחה השפיעה עליך? עזוב אותי, אתה נורא נחמד! אני הולך למצוא הקריון שלי! שלום! אתה בכלל לא אתה נחמד מאוד! איפה איפה הנה, זה הבניין. ערוץ הילדים, ערוץ 6. דירה, 6 נלחץ? כן. ערוץ הילדים? לא, כת השטן. תנסה שש, שש, שש. שלום, ערוץ הילדים, אני רוצה לעלות לתוכנית שיחות עם פליקס אטוכי. בוא תעלה. שלום ילדים. שלום פליקס. שלום פליקס. אז מה פליקס? מה קרה לך היום? מה קרה לך היום? מה קרה לך היום? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בואי נה טוקי בואי נה! שב על השיפוט! חבל'ה, מה קורה פה? מה אתה עושה? ליד הבצל, טוקי, ליד הבצל! מה? אף אחד לא מתעסק עם האיש המעצבן! אבל עד שהתקדמתי בחיים, עד שהצלחתי לעשות סוף הביצה הזאת ממך! יקירי! יש קשרים שאין לנצח יקירי, תראה את השמן בהר הזה! אה... מיקי ודונלד! היי! אורנו ומשה! אופירה ורביץ! אהה! ניקוני למל! פעמיים מסקילה! שמעון וגבנקל! איך? אברהם ויגאל גינדי! אהה! משה גינדי! משה גינדי, בוא בוא יושב ליד הבצר! אהה! אז מה אתה רוצה? שאני אעזוב את ערוץ 6 כשאני בשיא הקריירה? לא! יש עוד פתרון אחד! יוסי זה מסע, מזמינים חברים, אחת אלה... שלום איש מעצבן! שלום ילדים! מה שלומכם? יפה! היפופוטם! תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט co.il